Потім базікає про себе, про химерний сон. Каже, що їй навіть наснився ти тільки чомусь в одязі бездомного. Це підвищує настрій. Марта рідко буває такою приємною та ненав'язливою. Невже вона забула про нещодавні? Ви жартуєте, наче на першому побаченні, по дорозі купуєте квіти для господині Новосілля за кошти Марти і сідаєте в трамвай. По дорозі вона каже, що хоче мати власну квартиру, хоча б однокімнатну, аби ні від кого не залежати. Розповідає, який зробила у ній ремонт та інтер'єр, які купила б меблі, а ще неодмінно завела б мохнатого білого кота Мартина. Нестерпно починає боліти голова. Зранку нічого не їв, тільки випив чашку чаю. Завжди перед тим, як йти в гості, не харчуєшся, бо це чудова нагода зекономити. Думаєш про страви та напої. Єдина риса, яка тобі подобається у жінок – накривання столу. У них це завжди виходить бездоганно, природно і навіть святково. Принаймні, на початку застілля. Це особливо приконливо коли дивишся на численні наїдки, страви, пляшки, алкоголю. Сідаєте в трамвай, напханий теплими пальтами і куртками, які ліниво вовтузяться і гризаються, коли ненароком зачепиш. Притиснутий пасажирами до Марти дивишся на її обличчя. У неї знову з'явилася лупа маленькі клаптики, якої зависнули у волосинках над лобом. Бідолашній бракує, мабуть, вітамінів або ж грошей, щоб купити дорогий шампунь. Звичайно, дав би їй копійчину, але кишені порожні. Хритькома озираються навколо чи нема часом горил контролерів від перекошених колгоспних морд, яких тебе починають тіпати, навіть коли маєш закомпостований квиток. Заспокоїшся, бо в такій штовханині вони б одразу себе спалили брутальністю, погрозами, лайками. Розглядаєш, наче під мікроскопом, Мартину шкіру, помічаєш численні великі зморшки, на які раніше ніколи не звертав уваги. Осінь робить її обличчя сухим, неживим. Осінь робить її подібною на земноводне, яке починає впадати у сплячку і в якого притуплюються процеси життєдіяльності. Марта опускає очі, крутить пальцями Гудзика на твоїй курці. «Хочу до моря, але ж там зараз холодно, там зараз затишно». Нема туристів. Потім розповідає про свою тітку, що живе в Ялті, яку в жовтні їздила до неї сім'єю. Чому восени? Батько тільки тоді міг узяти відпустку. Товста кондукторка впевнено пропихається між вами, вдавлюючи тебе в сирокорічного здоровання, який вибухає несамовитою лайкою, через кожних кілька слів вигукуючи «блін», у салоні сперте повітря. На першій же зупинці хапаєш марту за лікоть і витягуєш назовні. Ідете пішки. За десять хвилин доходите вулицею Вернацького до нового спального району. Довкола знівечена земля із залишками нещодавніх і із поламаними бульдозерами, на яких бавляться діти. Поперериті пошматовані поверхні, з якої стирчать уламки труб, шиферу, напівпоглинуті бетонні блоки, цегла та інший післябудівельний мотлох. Доходите до під'їзду, біля якого купчиця зграє хлопчуків, їхній галас дратує. Тернаєте в темний під'їзд, і раптом Марта миттєва тулиться до тебе. Відчуваєш її гарячі губи, як вони шастають по обличчі. Повернись до мене. Ми запізнюємося, делікатно і обережно береже і під руку, злегка підштовхуючи підійматися сходами нагору.